Vuzela. Citește și dă o mai departe. Capitula două. Doar băselel de băseștime e în țară. De bucureștime. Mie să mi dați. Vuzeale, că Și lălălău de manele, pe tot cuprinsul mărimii mele. Să-mi fie totu' o baterie. v da votu, votul? V-am da bocu. Patru. Navil. virpă păstrați, băieți. Mereți în pace cu cercul. Și circăiți cu zero zero, alte prostim, de băsesculim, Ne Nespa? Că eu nu sunt rău, canero, ci sunt Vespa, sian, mai vespa sian. Iomis traian, ce iubit de popor. Dați bă, băseștilor, cei albășilor, Că ce e al lor, e al lor, dacă dați un leu greu, vă dau la el și veceu. Dar din dar. Troilor, urmați-vă calul, traian, trpâr, trpâr, trpâr, trpâr, popor roman greu la deal și greu la vale, s-a sculat băsesculimea și pe cale să se încoace. Încercând să imite valul Utraian, noi veniți fac valuri băsoase, întâi în sus și apoi în jos, transhumând spațiul din deal în vale. prea preia mișcarea de vale cu mâini rugătoare, bufuind de mai jos în mai sus, la scos din pământ alte valuri traiane. Să urce națiunea spre acel ceva care a zburat în zbor undeva. dezburat, o fi zburat, dar ne-a cam și găinățat. Deși toți din el ne naștem și ne întoarcem toți la el, nu toți estem la fel. Doar băsesc o santeu, și ateu, semi ateu și se întoarce mereu la popor. De valul Traian e și curgător, dar e și o aproximație de zbor cu cor. E tot ce vor ei să fie și cum vor, când vor. iar bat tam-tame la depomane. Dar, în final, nu e decât același popular decor de sambă, de băi, de vuvuzime. Când mulțimile se dau în stambă și stampide și se repet peste zide și parapete pe dentru de bandadă totală, Că nu care cumva să se dea ceva vreundeva și ei să nu ia. Că îi dau tracului de... Tot în fugă și în prigoană, unii răs fug la alții goană spre el lider maximo PD. ce mâna pe ei încolo? Ce voia acel sus pus, mai presus de sus? Nimeni nu știa că așa e migrația dată lemingului sub coadă, chioară și oarbă, dar, după cum v-am mai spus, în galeria de vuvulații au mai fost case de ovații spontane și de mișcări ruptive a maselor populare care veneau tot pe fugă să-i aducă omagiu lui ăla, a lui Coanaleana, cum l-o mai fi chemând, dracu știe, Adaugiu. Și acum, ca și atunci, vin în fugă, în formație de fugă, formațiuni politice de la Hains până la Cea. vin de la Mihai Viteazu, Nicolae Bălcescu și Mihail Gogănicianu. Și vin și de la Ion Corvin. De la Ștefan cel Mare, vin tot de lui Ștefan cel Mare. Fani, fane și pifani. <coughs> În triolet complet, de la Horia, Cloșca și Crișan, vine o roată, bubu, vu -vu, uzelată înceată. Mircea vodă, Cuza vodă, Negru vodă, vin cu toții. Cu trenul? De la Basarabi? Și de la Mușatin? A venit unul și din Vuvuru, și una din VUCOVA. Dar nefiind conjudețeni, conjurați, au fost trădați de confrați și trimiși la băi la alt vulcan. Vezi vulcana băi, sau băile vulcana. Pentru dăști ca ei, care nu sunt găști, eu am zis-o, și Ileca a scris-o, dintreună cu străbunii mei, de al de mirci, bătrân și Vlaț, țepi, la țepe, băi, la țepe! Al din Vuvuru făcea Vuvu -vu cu mâna. Oh, ce îmi place! ridicarea de țepe Nu mi-sim deja curu. Și mie îmi place pe undeva VUCOVA, ridicată în țeapă Nu mă lăsa cu așa tovarășe ne în țeapă până la capăt în capă meu vin grațioși veniții de la valul utraian, care fac valuri grațioase, că sunt în grațiile cele mai băsoase, fiind rapsozi de curte emeriți. De-atâtea vuvuzele vuvuziți, nici nu se văd da aprozii, agenți acoperiți, care au stărnit această stare de streche în rândul omanilor. Tot timpul de veche, înfiltrați printre ei, îi mână din urmă, ca pe-o turmă de smeriți. Dar oare pe ei ce mână în mână? Starea de streche e un sentiment nepereche, potrivit doar un moment de împerechere la momentul potrivit, care poate fi atins doar prin vuvuzism și nu poate fi descris fiind un balamuc de nedescris. Când pulimea se repede și stampede cuprinse de spaime, de foame, de sete, de frică, dar mai ales de frică că nu o să ajungă să-l atingă. Prea înalt cu vioșia sa, sau vreo altă para schivă, ceva, dacă e vinerea, sau se termina apa, dacă e zi de luat apa, sau vinul, dacă e zi de botezat vinul, sau că să nu rămână paramici, adică fără para, în afară de, pe lângă, de-a lungul, și alte parascovenii moștenite din epoca de aur, iliescite, de cum l-o fi chemat păl de-o chemat minerii, și obicei conservat de un nechemat, un necanime, nu știu cum chemat pe nume și intrat în lumea bună de unde a fost și rechemat. Cum s-o fi chemat când scapă nu era încă un savant de renume mondial și n-avea vuvuzăul său, deși avea nume, lucrurile merg mai rău, sub presiunea preocupării de a le face să meargă mai bine. Închis în turnul său de fildeș, era conservator, doar pentru că își imagina lumea ca pe o conservă, cu mare îndesime de vuvuzime. Dacă o deschizi într-o zi, va fi imposibil de greu să mai bagi o manie înapoi la conservat în diferite forme de stadioane. Că viermuie de foame prin uie. Era cum se cade, dar nu știa nici cum se cheamă. Că cantitatea totală de zărvăială, de bine, de rău, rămâne constantă în orice sistem, inclusiv în sistemul lui Escu, nu mai știu care. Nu știu cum să o chema asta cu te iubime mile, dar dacă a fost de adevăratelea, tot aia e. Și se cheamă vuvuzat în sine. E ușor să fii complicat. Dar e foarte greu să fii simplu și să spui un simplu HO! Ajungă-vă bă! Destur cu pupin curatul. Când o veni altul. Curat murdat. Pentru ca ceva să devină impecabil de curat, altceva trebuie să devină fefe murdar Dar poți mozori totul fără să curezi nimic. Da aia și zic. Că era, era Escu Posle Escu. Tovarășe, Băsescu. Sau oricum te-o fi chemând. Poftiți la încă un rând. În rândul 1. cum te cheamă și cum te aclamă. Du-te la Vuță Reale. Și băsesculeală. Prec acum, prin fața tribunei oficiale, în deplină armonie și vuvuzelie, o chivuță cu vuțe, vetuțe și tantituțe, care se împerechează în vuvuzet și duetă în menuet, după cum urmează. Chiva cu chivu, luța cu luțu, lenuța cu neluțu, cuța cu duțu și cuțu și aldi de aldiguță Într-o uță-uță cu căruța, Doar prea cuvioasă nuța. Fostă coana anuții alunuță, În costumă de măicuță, Se încălare pe un cal mare, Și dă cu tuți din bice, Ca birjarii. Se zice că ar avea și ceva de cal mare, de când a fugit ca calmarul dintre picioare mai marele și a rămas fără ceva tare. Săraca Eva de dacă de ebe. Așa se zice prin PD. Dar cine știe ce alt ce o mai avea? Că e plină de bzdăci madmoazela. Cu vouzela, după ea se ține la fel de fudulă o vuvuță de sculță și semi demoizelă semi analfabeta vuvuțe de dor de și ea? ce atâta arzul pentru un darab de sculă când vuvuța ia la în floare avem berechet și le dăm fără regret la colectiv dar are cine să ne... colective. Că a început o mare criză... de uli. Auliu! Auliu! mort Nu vă mai țățăiți! Mahalalilor! Nu se moare dor de dor! Ce popor de individe invidioase o mai fi scornit cuvântul dor, și așa o hal de dor, de pe toate le doare în cor, cine a mai auzit așa o auzenie? C -c -c -c -c -c. Nu vă mai țâțâiți, că vă țâțâie țâțării, și nu vă mai mironosiți. Mironosițelor, că în princip, nu era un prototip, pe acolo, pe unde nu e moral se poate să se corupă elastica de la chiloate și pe unde nu-i de uri care va să zică că nu le are și nici nu le poate avea chiar pe toate. Doar o babă știrbă face din limbă, că abia mai are un dor de dor. Ho, că nu se moare dintr-un dor mic, dar mie mi-e un dor mai mare. Mi-e cel mai mare dor. De cel mai mare. mi chiar acum dor. Și țață nu și ce aș face de dor. Ia mai terminat cu țățizmele hahalerelor. Toate mai au un singur dor. Și vuvuzesc la unison. Pe mai am un dor. Cine a mai auzit așa o bubuzenie? Și cine a mai văzut așa mulție de doritoare? Liniște, bă! Ce drac! Stați liniștite, tovarășe apace bocitoare! Care boc în stop. Și vedem să ajungă la toată lumea! Și dacă nu ajunge la toate o să mai și importăm sau mai bine împrumutăm. Dar mai întâi de împrumute multe să facem cadastru ca să n-avrem vreun dezastru de pamplonă pe piste. Pentru cei care nu vorbești mechereza, pamplona e pare se un fel de concurs de mise că indiferent pe unde dai părupte. Aduceți trupe, cât mai multe trupe. Dați drumul la trupeți și la vuvuțării în folosul țării și la trupele speciale de bocitoare și ajutoare de bocitoare, că toate lucrurile mari se nasc din lucruri mărunte și mici. Ține minte, băi, pulifrici, vorbele lui Băse Cârmaci, care va fost baci și le știa să te faci mare și când te faci face mare, să rămâi tot așa și să te ții băț ca Boc, cel din tâi, care a stat la patru numere de viitură anunță că vine o nouă viitură la comanda mea dați fuga fuga la În pas de gaga grămădiți-vă grămadă ordonată stați liniștiți liniștiți-vă potol nu vă mai colcăiți Rația de pâine se dă și mâine Și acum să-i dăm drumul la drum Cu șlagăre de lagăre și evuvuziune de mulțumire Lua varboala că sunteți niște îngrămădiți Și altceva nu știți decât să vă vuziți Sunteți nelecuiți și nu vă mai ajung că ce ciom neurochirurg ar putea să vă scoată din cap? Ia! Care știe să instrige, să dirige, să indige această boală indigenă? Iotel pe scenă! Bă, Cine mai e ca el? guzel, bubuzel... Rămas mereu egal cu el primarul Hinger. Iute și un bun de șopă el. Umblă de colo-colo fără vlagă și fără zel în el cu un solo de chitară. Un vuvulac prostănac. Se crede că el. Și s-a crezut de seară până în dimineață. A avut președinția cu cea mai scurtă viață, doar pe hârtie. Și din când în când basketboală. Nu te mai basketbola, băi, că faci dezordine pe stadioană. Intră în noua ordine omană și treci în rând pe flancul stâng. Despre duș. Și încă ne duși la duș, toată lumea vuvuzește numai de bine. Așa că fosta cucuvaie cotroceană se cucăie și se vaie și se face că nu știe șapte oblim străine și rusește nepanimaiu și face cucu, cucu. Cine a dat cu nici În pas de geam parale vine alu Mantale cu unca un Gheorghe, cu naiu. Auzind un fluieraș cu fluieraș, lumea îl drăculă și fluieră așa cum știe ea și aruncă cu o ploaie de gigi vuvulici și artifici cu scripici. Apoi se pleacă la bere și mici, într-un amplu ansamblu de muzici și grătare cât mai populare. De atâta fanfare se e col și de atâte fume de grătare se afumă norii, cât sunt ei de nori. Deseamână zboarele la cocoare și pe scăruși de atâtea cenuși. Mai spre ziua, într-un duo, boc cu boc, Vuvuză cu brio pe două voci de boci, ventriloci, Că și de boc au făcut școala de cor la boboc, dacă l-au aruncat din zbor, a căzut peste o parașută din quartetul de coarde de la Cotroceni. Și când l-au aruncat în hopa sus peste gard, a rămas agățat vizavi la guvern în alt gezband. S-a crezut că va fi guvernul de o zi. Dar n-a fost să fie așa. Spre marea surprinderea tuturora și-a încă a câțiva, Coristu a devenit prim solist și și-a dublat și triplat greutatea, numai din voce, și s-a împroprietărit cu stâlpul puterii cu care s-a și împretenit și de care era ca și legat fârtat, de când rămăsese cocoțat și și începuse ascensiunea politică fără frică, fără foame și fără alte nevoi personale, în săptămâna când stătuse în par, uitat, la Costinești. Din par a sculptat țepe băsești, țepuști, țepulici, țepoaie și alte țepe din chibrite, de credeai că o să începe pe toți și nu o să mai fie țipenie de om. Astfel s-a automultiplicat prin diferite formațiuni de stat la stat. Mai duete, mai triolete, acum ar vrea să facă dintr-o bandă de lăutari maneliști un sex tet. Da n-a găsit încă un text potrivit de manea pentru așa un guvern sexos. Așa că încă n-are meterhanea în dotare, dar când o va avea, o va dirija și paia. Cum o vrea, Traian, pașa, vizirul din saia. Că ăsta mehter mehterbașa, la vuvuzări cu hop și așa. Pe când un bog la puterea cinci, care să fie coloana cincea a, a vuzelismului simfonic, Că dacă s-ar taxa maneaua, copara permanea, manea, s-ar umple haznaua. Și am putea să investim în Vuvuzele. Și în Vuvuzeliști, Maneliști, Liști, Culturiști. care să cânte cu ele. Ce? Bineînțeles. Orice. Manele. Care s-ar impozita. un manechin cam călin. Călin a fost, călin a rămas și călare și pe jos. Cu fanionul ridicat, gata să dea drumul la start. La starte, startere și la startlete, cu de toate. Că toate se machea, grasea, degresa, pensa, epila și se top modela, se cercela, se mărgela, se dantela, se la, se cizela și încurela, și haidea cu vuzela dea urdubela, belea. Care-i cea mai veselă Vuvuzelă, Tarantela, Ritornella, Fustanela Sau Zarzuela? Și cum niciuna nu excela, Se apela la veșnica manea Cu ochi de gazelă Și flindiric de borangic. Ia mai vuvuzelă, bă, o manelă! Și tara da iar pe tralalelă, și pe tralalauri, tralalale, fără să umble cu machia și vuvuzele cu umbrele. Toate era fără perdea. Dirijate de diguri de digar, apele revin ușor în matca vuvuzelelor, cu condiția ca ăla ud fleașcă de la flașnetă să dea la manivelă. Doar din când în când se aud pe aici lozinci rămase de atunci, de la acela, din lumea de pe sub. Când lumea se verge la și se deșela de munci și se mânca la gamelă, pe cartelă, se spăla veselă, se făcea varicele de stat santinelă și noaptea omii se întunerica și iarna se congela și n-aveau bucuria de a avea măcar o vuvuzelă de plastilină. Doar clientela politică era în dantelă și mânca o franzelă și cânta capela cu vuvuzela. N-aveau nici ei vuvuzele, dar aveau dreptul la rime la ele și la rimele. Mai erau și câțiva dăia care n-au mâncat salam de soia și aveau niște corcituri de vuvuzele strâmbe și cu dungi pe ele atât de decolorate că n-aveau niciun pic de tricolor portocaliu pe ele. Ca în alte dăți avem iar inundăți de vuvureli și cufureli și alte rele nevuzele. Rastelul de vuvuzele e plin de trupe hip-hop, rock și hodorog, trop care-l hip-hopăne pe boc, altălă cu stoc, un mare om, cu un creier prea mic în stoc. Stadioanele ei iar un vezuviu de vuvuzeni și fani și fane care vuvuzeie și fac vale. Tribuna fierbe peste tot, peluza dă și ea în clocot, începe marea vuvuzeală. E o coială de habarnam care vuvuzesc de fericire fără să știe de ce și unii nici pentru cine și se lasă duși de val, cașa așa e bine. Unii se zgâmbă, alții se bâlbă, dar toate sunt gesturi gestante de bine, prea bine, și de la foarte bine în sus. Ce ar mai fi de spus e că această epidemie de vuvuzomie e cam o lipsitoare pe aici pe colea prin părțile esențiale, asta e regula într-o democrație. După boc, care vine în tandem, el cu el, se ia câte un vuvuzel, plin de el și plin de zel, dar și plin de muci. Apoi, de la o poartă la cealaltă poartă, fac parade de buci și curgoale tot felul de pițipoance și putane, Alți spectatori și spectatoare stau spectatori și aplaudăresc cu interes, pe când activiștii Greenpeace defilează la Nudugol în semn de protest pentru fenomenul Pamplona unde n-au fost invitați. La paradă mai paradă tot felul de orchestre și formați în diferite forme și formații. Betonierele betonă în triolet de tonă, Sirenele șuieră șu-șu în sextet, Salvele de tuntună doar în septet, Vapoare cu vapor de abur neaburesc numai în octet, Doar o velă la caravelă vuvuzelă și ea Când a găsit octogenar să-i bage în nonet. Suficient. cu aceste venituri, doar că în paralel cu ele avem la parale urele decimate, de atâta îndeliri pe spate și de stat capre, însuțind din umbră tot ce mișcă, inclusiv țânțare și gâze, bâze, cam balcâze și lălâi, care joacă bâza în rândul întâi și fac bâz, iar bz, bz, cu bâzet de vuvuzele și un strop de bizet prin ele. Niște vuvuruze, buburuză. Cum? Cum se buburuză? Vuvuruzele gri înainte de. Și Vuvuruzele roșcate numai după ce. Nota bine. Vuvuruzele blonde nu sunt naturale, dar se comportă ca și celelalte de dinaintea lor. Adică vor. Și înainte și după pe căi diferite și în game diferite, dar toți se bulucă în aceeași direcție. Într-un ritm foarte alert, alegro, manontropo, toate trupele trec cu buvuzele cu tot pe ulițe, spre ieșirea din totalitarism și monotonă o tonă de trăițe, spre cine altcine decât spre băsele suprem și spre hop miticul refren care le-au luminat calea spre cea mai democratică democrație posibilă. Iată cărarea luminoasă ce duce spre la el acasă, acest epicentru de vuvuzelie și acest focar bifocal de portocalie. Dar cum rezolvăm cu buluceala de la strungă? Că tunsul și mulsul nu-i de ajuns în mulsoarea cotrocenilor. lăsați să-și rezolve sigur problemele. Ordinele de ordine sunt cam neputincioase în fața acestei vuvuzelii bolnăvicioase. Epidemia de vuvuzelă e boală ea de grea de saia și se camia, da o meloterapie cum îmi place mie, dar de ce? Da? Final apoteotic cu cântec și vuve tradiționale omane. Fiecare vuvar cu câte-o dairea rea în mână și vuvare cu ovare străbune se tamburină și ciociolină pe un tambur major din al lot. Totul vuvuie în această vâltoare vuvuitoare și vuie de vuiete și vaete într-o singură vuvuitură Marele concert de vuvulele de gală, cu orchestrele, pe sambe, pe băsodromul din Bucale. Iar port la marea, mare adunare. Ăsta n-are niciun simptom de om din el. Și ăștia sunt doldora de sindrome de vuvuzoză în supradoză. Alte epocale, droame, poligoane, aerovelo și hipo, se bagă în conservare până la următoarea bună vestire de ciuruire, și poate anticipate. La sifoane și xilofoane, marele percuționist, nemulțumit că n-au percutat toți cu să trăițe, și parțial mulțumit că a avut o execuție FB la percuție și a ciurit tot ce se mai putea ciurui cu ea, are un palmares bogat, că cam câștigat tot, așa că mai tacă vă flanca și dați ciocul la mai mic și la cor, care are un cui percutor pe potriva tuturor și chiar împotriva. Și și Țambalagiul, damblagiu la orice instrument de bătuț și torturi, ce dulce cireașe pe torturi. Sau țambale sculptate în limbă de lemn, venind în formații de ve și tarafe, și zaia fete cu fete cu cuiete și lafe berechete, și ciardașe năprlind cu muzica celestă de vuvete și vuveți juveți. Stima noastră și mândria băsesc cu filarmonia. Marele filarmonist, iubitor de armonie și pace, a mai apucat să zică pa și pu. Și mai lăsați-mă în pace după formula cu trăițear și sărițear. Vă ur vânt la pupă și noroc la heirupă. În mod tradițional, omanii sunt pupă cioși de oman și de cur de oman, dar vuvuzelăritul aduce mai mult zel și vuzeletismele vlagă la pupincuritul de altă dată. Rolul pupincurului cum se cade din epoca pupincurismului de și de stat s-a mult dezvoltat, autodepășindu-și faza de aplaudacism magna cum laude și ajungând la stadiul de vuvuzism cum să te mai laude? Se poate trăi din vuvuzelit ca și din pupincurit, dar nu mai e destul pupatul pe buci ca atunci și scărpinatul și aplaudatul pe brânci. Acum suntem în era când nu ne face Cine spune cât de mult îți place ce faci, stă statul la coadă la stat. Și a devenit o sursă de profit și o afacere, acest tip de buvuzelit laudativ, la cel mai nemai pomenit, nemai auzit și nemai întâlnit, băseșteu. Că s-a baseștit lumea din Dacilea. Iubește-ți aproapele cât mai din aproape. O da, O da, odăla. Ia dați voi drumul la odăbăi, odălăi. Ia cum vă place? Mie îmi place ca mierea, că are un gust dulce. Da, da, băse e un dulce, dulce ca glonțul. să ne mai indulcim și noi după atâta amar de ani și de tirane amari." Mie ca sarea în bucate." Și mie, da, care are aromă de de toate." jur că întumicatul meu de cură am simțit și parfum ca de bob de piper iute la mânie. Ba, s-a boit cu boia iute și de grabă vărsătoriu de sânge, că începuse un furucul să se spargă. Puh, pu puu, să de ochi, că frumosui. Băse, are gustul camirosului. Pupați aștâlpile și papucii tăi de sultan, că din an în an te înfruboși și te înbuboș, cu cor de odaci la cur rămași de la ei, plus un cor de sclav persuav din Naabuco, care n apucă să sugă la bucă din cauza unui alt cor rămas de la Apolodor, toți pupăcioși, pu, pu, de buculu Băsescu, mai, mai să ia Luciu, pu. vuvuzescu cu ție, Doamne, că nu ne-ai dat alte boale, că decât aplaudaci cu capul în saci, mai bine, Vuvuzați, jeto codaci, Vuvuzați mereu la cap și la stomac, de susuru și murmuru, când lin, când mai pelin, al Vuvuzelelor lor. Spoite cu baligă de cal, ca areal, dacia. V-am pupăcit, adio, o să mai vii o pacea la curgole, când o fi mai acalmie la coadă, că poate cine știe, s-o băsărie și vreun ole,